Þar los, á geljónfljóts, 141. Þar geljón, handan geljónsfljóts, kallat líka austurdalir, millir erisfjáls og yðurfljóts. Þar ríkti karan þýr, sonur fjánols, við svart heilsvatn. 143, 152, 165, 168, 177. Þengirimi, þangorotrim, fjall með þremur tindum sem elkor hlóð yfir angböndum. Það rauk úr þeim eins og strompum. 89, 106, 121, 124, 131, 134, 174, 311, 319. Blasiða 382 Þingólfur, áður elfi, grákupp, hulti í konungurinn, annar leitógi telera sem varð eftir á miðgarði, meðan ölvir fylgti telerum til amanslands fellra við var síðan konungur í Dorjat Beltislandi faðir Lúthínar fék Silmerilinn frá Beren dvergar drápbun í Menngróttu 54 55 61 101 til 107 121, 125, 126, 129, 140, 153, 166, 170, 176, 183 190 til 194, 206 212 til 214, 216 217, 227 til 231 263 til 266 287 Þókufjöll er eitt æglín fyrir austan vesturstörð, 102 105, 325 328 330 Þóku tindar hýð æglar í þokufjöllum 56 Thorundur eða Thorrandor hefðingi Arna hafði reyður í gjátyndum yfir Gondolín sendi boði mannes. Hjálpaði mæðrósi á fengiríma. Klóraði morgott í framan. Bar húrin og húor til Gondolín, bjargaði berinni og lúthíni. 124 144 179 183 210 260 270 og 6 Þrændill, konungur skóarálfa í stóra grænaskói, 334-335. Þröngaskarð, aglón, brætt skarð, millifurulanda og sífriðahæðar. Innrásarleid orka, 142, 156, 177. Þurr á, hún rann áður undir ringfjöll. Farvegur hennar, ingangur að gondolín, 158, 260. Þúsund sjá menngróta. Þúsund tára órustan, Nirnaett Arnoediad, 5. Beiralandsorustan. 160, 220 til 223, 227, 236, 239, 270, 272. Þeyringvæla eða Þærringvetil, leðurblaka, sendibóði Saurons, 206 og 207. Þyrnirland, hvít Þyrnirland, Ereghion fyrir vestan Tokufjöll. Þar var Noldarríki og þar voru áttarbaugarnir smíðaðir af Celebrynbor og Celenorí 320 og 321. Firnisgógur region, siðrilhlut í Dorijach milli og Búðu, Varinn af Belti Melionu. 58 107 108 140 153 266. Þögla land Dordínen. Belti milli og Bugdu hundrat og virtu.